Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 131. valóban feltámadását. halljátok. Egyrészt, mert húsvét van, másrészt pedig, mert a, a hívás az valóban feltámadt, Nagyon sokáig aggódtunk, hogy három napig kell arra várni, hogy összejön a kapcsolat, de tulajdonképpen most nem ez történt. Én Szedlák Ádám vagyok. Kis Gabriel. Én megfejez, polás. És akkor egy gyors átkötés, aki viszont nem támad fel! Oh, oh, oh, oh, oh. Nem tudhatjuk egy Oké. Okay. De a halálának a napján elhanvasztották, azt írt az újság. Reggel után néztem. Mert hogy két ország akar uh, a testen osztozni, és hanvasztás után ez sokkal egyszerűbb, mint hanvasztás előtt, ugye. Uh, de akkor el is mondom, hogy, hogy szegény. Gabriela Garcia Márquezről van szó. Akik meghalt a héten. Hát annyira... Gabriel, szegény. Gabriel, hülyeséget Igen. beszélek. És még nem is ittam? Lehet, hogy iszom, és az segít. Igen. Egyébként nem szegény, nagyon szép kontályt meg, és róla jó könyveket írt, és nagyon szereti sok-sok ember. Mi vagyunk a szegények, hogy többet már nem kapunk tőle, de hát ennyi. Én meg azért szégyeltem el magam, mert én nem tudom, nekem valahogy kimaradt, kimaradt a munkássága. Pedig ő az, akit mindenki konkrétan, mindenki olvasott. Ez egy ilyen vakfolt a látóteremben. Szerintem pedig tipikusan az, hogy belekezdesz, és valamelyik stílus valamelyik könyvhez be, bejön. Uh -huh. Vannak ezek a, a történelmi regények, amelyek szerintem vannak itt azt szereti jobban, és akkor vannak ezek a mágikus realisták, Érzelemmel, szerelemmel és, és nagyszerű költészettel. Tehát az egészen jó palettára lehet válogatni, és, és jó erősek. Oké, okay, hát majd kénytelen leszek pótolni. De most már tudjuk, hogy legalább nem nő a könyvek szám, hogy be kell pótolni. Ezt vágjam ki? E, nem, nem, nem. Annál inkább, mert ugye bármikor előkerülhet még egy-két kézirodatot. Igen, Rajongó lévén azért egy kicsit drukol is Hát ott van még két-három regény, amit, amit majd egyszer. Hát egyébként ez, ez alap, nem? Tehát így az írók írnak, és a kiadók sokáig szöszölnek egy-egy könyv van, meg. Tehát ilyenkor azért mindig egy-kettő kézirat köteg előkerül, és akkor majd valaki befejezi mondjuk a Senderzon, vagy valami. Úgy hogy, hogy én olyat tudnék elkezdeni, hogy, hogy valami régi szeretőnél hánykolódó novellák, és, és, és akinek a, a gyerekeim azt próbálnak egy kis pénzt csinálni abból, hogy... Errőlük teszem azt, a nekrológban nem írtuk meg, mert nem illik ilyet nekrológba írni, de itt adásban azért ki lehet beszélni, hogy a a Markeza mellett, hogy itt volt egy csomó érdekes dolga neki, például a nagy haverság a Kubával és a Kubai szivarokkal, meg, meg Fidel Castroval, hozzáfűzött az egyik legizgalmasabb uh, uh, irodalmi monoklia a 20. századnak. Ugye egyszer egy óriásan most mosott be neki Mario Vargaszlóza. Igen. És van is róla fotó, hiszen talán még beszéltünk is még adásban róla. Most valamelyik uh, irodalmi oldal ezt így lefelevenítette, vagy lehet, hogy a Facebookot keverem az irodalmi oldalállá. Az szinte fotói. ugyanaz. <laughs> <laughs> Igen. Annyi Terep. nincs ebben NK támogatás. Ki tudja, melyik reklámozott a grup van. Szóval, igen, igen. De nagyon videm monokliskép. Igen, igen, igen, igen. És azt, azt illatkozta itt a fotós, amikor ezt kikerült, ki nem tudom, 3-5 éve ez a fotó, hogy nem volt egyszerű az iránképet csinálni róla, ami ennyire mosolygott. <hállt> <hállt> Viszont akkor cserébe Ajánljatok nekem könyvet, hogy hol, hol kóstoljak bele. Nézd, a klasszikus úgyis a száz év magány ott, ott kezdődik a dolog, és most így balra néztem a polc felé, az volt az első, ami a szemembe be ötlött, én ezt fogom mondani. Uh -huh. ha. Gapi? Um. Én is azt ajánlom, mert tényleg az azért lett a leg, e, ismertebb, meg legsikeresebb, mert terüntem, a talán az az, amit leginkább beletalál a legtöbb embernél, és több legszócskát nem akarok mellesleg használni. Oh. E, és, de gondolkodom, mert szerintem azok a történelmi, tehát amik a dél-amerikai történelmből merítenek jobban, azok a Boliváról, vagy ilyenek, azok, azok én nem tudom most fejből, de, de talán azok közül is lehetne. Utána nézek. Vagy ha ez túl egyszerű és túlzottan ami megszokott, az hogy itt emberek kaparják a falról a festéket és rágják csendesen, akkor pedig borhez, De az biztos olvastál. Próbálunk közben átkötni a következő hírre hogy ja. ha, ha temetés, és akkor jön a magyar, magyar irodalom is. Hát igen, vannak a nagystílű dolgok, meg vannak a nem. És ezt ez, ez szintén a Facebookon láttam, ez a jó átkötés. A magyarművész.hu oldal, ahol én még eddig nem jártam, de most hirtelen most oda találtam ennek a linknek a kapcsán. Egy, egy olyan cikketet közel, a legbefolyásosabb fiatalírók top ten, <gül> és itt az a... sokkoló lista, abszolút. Igen, igen, a, a legbefolyásosabb, ami, igen, eléggé dolog, tehát, hogy most mi a befolyás? E, azt nézték, hogy utóbbi két év eredményei, irodalmi folyóiratok, legnagyobb hazai könyvkereskedők statisztikai alapján, e, nem tudom, tehát, hogy eléggé elmosódott ez az értelmezés, hogy most hogy egyre bővülő rajongótábor, alkotások sikereket könyvelhetnek el. Szerintem Már... a lájkoknak like a száma, nem? like vagy a fenet hogy eladott példány szám, én nem tudom, vagy itt hogy hány darab képes lapot kaptak, vagy nem tudom. És e, hát nagyszerű, mert az első orajc Nóra áll, aztán Laura, lakatos levente. negyedik uh, Hoznájter terfani a igen és uh, aztán jönnek a költők, Simon Márton, Kentes Balázs, vagyis Bartók költő, de Áfra János, Igri László és Rédei Gábor. Van benne Én, reklám szakember, és média szereplő, műsor És, és, és költő. Ah. Én nem tudom, hogy ez tényleg, tényleg... Ide jutottunk. Ide Két jutottunk. dolog van, az egyik, hogy... Bárki tud csinálni tízes listát, akinek vannak egytől nullaik számok a billentyűzetén. Aha. A másik pedig, hogy egyébként nyilván közeledik az, az időszak, amikor Fenrir megeszi a holdat az istenek egymásnak esnek, és csak egy ember pár éli, éli túl az egészet, a a, az Igdraszilnak a lombjába bújva, vagy a kérgébe bújva. után. <gül> <Okay. gül> Ezek nagyon érdekes nevek voltak, de úgy látom megint nem, a, nem, nem, nem, nem, nem egyezik a Toptam. De én nem is tudom valahogy, nem gondolkodtam még elezen. Ennél akkor már sokkal szimpatikusabb kezdeményezés volt a könyves blokktől, hogy a 36 év alatti alkotókat mutattak be, ilyen kis sablon kérdésekkel, is, és ráadásul az a szerzőknek egy kis, vagy verseivel, vagy pedig a prózájából részleten, az, az nem tudom, hogy ezt láttátok. De az én, az, annak már van valami értelme, de ez nagyon mindegy. Én szedettem elő ezt a linket, hogy egy kicsit csobáljam a fejemet, hogy, hogy hova jut ez a világ. Azt nézem, hogy mi ez a magyar művész.hu, honnan szereztük ezt a hírt. Én ez hogyan ez... lehetne leállítani? Ki, mettől, met meddig, hány méterre, miből kikírják, mennyiért írják, stb. Hát igen, ennek is a trollunkat talán lehet info. Mi visszatirányt fogjék, hogy magán befektetők hozták létre? Hát igen, kell is egy blokkos befektető. Ne vicc, hogy fel sem kellek, nincsen befektető ma. Na, nem hogy lehet, lehet, hogy ez a hírcsárdának a kulturális melléklete? Mert annak működne. Jó, az a bajvalás, baj, hogy, hogy valójában éltem hinni, hogy van olyan statisztika, <gül> <gül> ahol Oravett Nor és Leiner a legbefolyásosabb 30 év alatt alkotó, tehát hogy, hogy a hírcsárda valószínűleg nem őket rakta volna az előjére. Egyébként annyira, annyira van olyan statisztika, hogy előre is húzok itt egy, egy blokkot, ami amiről kéne beszélnünk. Ez például lehet az eladás, ami a könyvnél, hát... Euh, tudom, hogy ezért meg fognak később dobálni romlott euh, és eleve spanyol import paradicsommal. de nem egy utolsó dolog, ha a kiadó nem, ha léhen, el lehet adni a könyvet, lesz belőle pénz. És ugye ilyen szempontból például az Orwell snow az, az nem hiszem, hogy panaszkodhat már, mint hogy az ő könyveit megveszik. Biztos. Én azt nem értem, hogy a többiek hogy kerültek. Oké, okay, a Siha Mártonnak előre idők most a előreugrott minden fel a listán, és, és azt nem miatt aztán különösen tényleg a, a, a nagy a, társaságot elér, hanem szeretném nem is ugyanazt a közeget, mint a Paravec de, de de tényleg Áfra János az, aki még a legtöbb magyar. Vagy, nem, nem, nem, nem tudom, lehet, hogy el a előtt, már a mai fiatalságtal, és ezért nem, nem, vagyunk, nem vagyunk már ilyen képen. Centiméterekre vagyunk, annak beismerésétől öregek vagyunk. <gül> és hát akkor akkor akkor lehet a, a szopánkodós a magyar könyvipar helyzetet szekcióval, Ádám? Nem akartam sopánkodni. <gül> Vizét hoztam magam a gázolajat, meg kínai hamis cipogyújtókat. Mert hogy megjelent egy nagyon hosszú levél a HVG-n, amit uh, aztán ki is vonatolt a újság. A levelet eredetileg uh, Servus Laci Elsimon Lászlónak írta a Szabó Tibor mint író és könyvszakmai újság író, legjobb ez van az aláírásában. És egyrészt leírja azt, hogy a magyar uh, könyvtárisztési modell az momentán nem működik, mert hogy ott van az alexandra ami mindenkinek tartszik nagyon sok pénzzel. Itt sem a mindenki, sem a nagyon sok pénz nincsen kifejtve a biztonság kedvéért egyébként. A kis kiadók azok bajban vannak, nem kapnak pénzt. Nagyon sok ideig csúsznak fizetések. Ezekről az hallottunk, mi már korábban is már szereplőktől. És a végén felvázol három darab olyan jogszabályt, ami, ami szerinte kihúzná a magyar könyvipart a, a mostani helyzetéből. Az egyik az az, hogy a terjesztők azok ne forgathassák vissza a saját bizniszük építésébe azt a pénzt, ami nem az övék, hanem ki kéne fizetni a kiadóknak, és eljárt ott ülnek rajta. A másik az az, hogy legyen kötőtárás a könyv, és egy évig ne lehessen leakciózni nagyon sok százalékkal. A harmadik az pedig, hogy a NKA támogatott címeket, és akkor megint előkerült az NK, azt visszerűs forgalmazásban dobják piacra, és, és legyen ott a polcon, mert ha már egyszer arra pénzt az állam, hogy ezt kiadják, akkor, akkor ne legyen eldugva és ne tűnjön el a polcról, és ne legyen az, hogy csak felveszik a pénzt, és nincsen sehol. Uh -huh. Ezek ilyen, nagyon érdekes felvetések, és, és én, én voltam, aki azt az örülünk, mint es linket bevágta, mert ott nem tudom, hogy volt-e időtök végigolvasni a, a, azt, hogy ott mennyire lehúzták a, a, a Tibornak ezt a, a javaslatát, tehát, hogy már megint a törvényekkel szabályozik dolgokat, amelyekkel igazából a világ az, ami csúszik szét, és nagyon-nagyon érdekes kommentek érkeztek. Tehát végre valahára nem, abba folyam, nem olyan szintű lett a kommentelés, hogy de miért drágább annyival az elkönyv, hogyha a papírkönyv helyett nincs, mi nyomda megének, hanem, hanem egészen érdekes szempontokat vetettek fel. És mikor végigolvastam tegnap este, akkor mérhetetlen szomorúsággal töltötte lesz, hogy, hogy egyszerűen... Nincs jövő. Nincs jövő, igen, igen, igen. És uh, hogy szét fog ez a könyvpiac, egyszerűen azért, mert uh, kevesen vagyunk, és kicsi ez a közeg, aki ezt a nyelvet használja, és nem, nem, nem, nem, nem, jön, nem jön ki az a, a könyvpérdényszer, szóval, ami egy érdekes, de szukmotorális könyvet uh, uh, fenntarthat, hogyha még rendes is és jogdíj, és fordítás, és anyámkímik csoda, hogy eddig létezett. De ennyire nem vagyok biztos egyébként, hogy rossz vélemény van az egészről a cserébe. Mert hogy a, az örülünk Vincentes, ami szintén be lesz link, kedves hallgatók majd a desnaplóban, és akkor elmondjuk, hogy miért fontos. Ott van egy olyan számolás, hogy ez a baj ezzel a három törvény ami a szabadikó benyélmény szerint fontos. Hogy egyiktől sem lesz pénz a piacon. De. Mert hogy ugyanarra a mennyiségű olvasó emberre szakkoznak, az a hiányzó pénz, amit senki nem tud, már nincsen lehetősége, nem tudja felbírni az BT-t, hogy megvegyük majd Dezsőt, az nem kerül vissza a kiadókhoz. Ha pedig visszakerül, akkor jó Isten tudja, mi lesz belőle. Innovációban nem hisz az erző, hogy, hogy az lenne. És ezt a részét én sem látom. És van egy másik rész amire viszont rákerestem, és amire meg részben rálátok vagy azt hiszem, hogy rálátok, vagy azt hiszem, hogy a KSA jó adatokat ad ki, hogy uh, hogyan alakultak a magyar könyvpiacnak a számai azt hiszem a 90-esoktól napjainkig, és ez a hány kötetés milyen példány megy el, és ott meg van egy nagyon durva növekedés közben. De most nagyon panaszkodnak, uh, három-négy édes ezelőtt voltak az MKK-jának a magyar könyvkiadók és könyvkereskedők, stb. stb. többiének a, a számai mennyivel kevesebb kötet láthatnak a világot, de azért... Uh, 9 szembe kijött nagyjából évi 8000 kötet, most kijön évi nagyjából 14000 ezer kötet. Nem, mint ennyi cím. E, igen, ennyi cím. igen. És közben van egy másik KSH-s csak szépirodalomra találtam, meg is nem nagyon keresgéltem, mert részek volt, amikor nekem ez eszembe jutott. Azt pedig azt mondta, hogy momentán szépirodalomban a, a példányszám az valahogy úgy néz ki, de meg is nyitom előtt, és berakom nektek is, hogy 2012-ben példány kategóriák szerint az egy és ezer példány közé esők, esőkönyvek voltak a 44,4 40,4 44, 10%-, 1000-2000 volt a nagyjából 20 2003-1000 17 és akkor az 8 és elkezdesni lefelé, és az, ami, ami 90-ben, mondjuk itt teljesen mesterség és nyilván megörökölt helyzetben még volt ilyen 50 100 példány közötti Könyvek, és az akkor 15% volt, az gyakorlatilag megszűnik napjainkra. 2010-ben mondták azt, hogy volt olyan kötet, ami, amit ennyi, ennyi példányban nyomtak. Hm. Ha, mondjuk itt van egy érdekes kommentelő ennek a Vincent vlognak a cikkénél, aki azt mondja, hogy ez az egész MKK, MKK statisztika, ez, ez egy használhatatlan dolog. Ezért néztem KSA-statisztikát. Aha, és hogy, hogy nincsenek tagok, és hogy tehát nem kötelező a tagság, és hogy, hogy, hogy, nem, nem, tehát, hogy nem bemondásra vannak számok. Tehát, hogy honnan vannak ezek a számok, mit lehet... Na mindegy. Ez, kíváncsi vagyok a KSA-statisztikára, hogyha átkulted, akkor majd meg lehet nézni. De nekem így most, hogy felolvastad, így, így nem. nem, nem. Nem jelent meg Ott a statisztika egyrészt most az adásnaplóban, másrészt pedig az, hogy ha, ha tényleg ezer példányos könyvek jönnek ki, plusz uh, mondjuk az persze nem kell felforrás. Elhisszük azt, hogy nincsen magyar szakkönyvkiadás, ahol az ezer példány az mondjuk egy uh, egy terület lövő szakkönyv akár elfogadó is lehet, akkor akkor minden könyvet fenntartatlan mennyiségben nyomnak csak ki, és van néhány sztárcím, ami pedig elviszi az egész piacot. Tehát mi a fene történhet itt? Hát egyébként azt igen, <gül> ezt így tudom elképzelni. És centiméterekre vagyok persze a a hiányolásától, amire nyilván nincsen pénz. Ugyanakkor ez az egyre kevesebb embert érünk el, egyre inkább vámpirkönyvekkel. Szitu, ez meg nem fenntartható. Hmm. Nem is tudom mi? igazából, hogy, hogy mi a, a mi elvárásunk, tehát hogy így Nyilván, hogyha a, a, a nagy tömegek nem akarnak olvasni, inkább tévét néznek, vagy nem tudják megengedni maguknak, vagy valamit, tehát nincs ilyen szabály, hogy igenis kell, hogy működő könyvpiac legyen egy országban, meg mint ahogy nincs szabály, mit tudom én. Tehát így nem, nem lehet ráerőltetni az emberekre, ha nem akarnak olvasni, nem? Tehát az egy dolog, hogy nekünk ez egy élvezetes elfoglaltságunk, de keveszünkért nem lehet fenntartani ilyen dolgot, nem? Nem. Annyira értelmesen viszont talán lehetne csinálni azok, akiknek van igény az olvasásra. De például nem értesülnek új címekről. Azok azok értesüljenek. Vagy hogy az a, az a nem létező, hogy ez a nagyon kevés pénz, ami belemegy ebbe a dologba, vagy ami, ami forog a könyviparban, az olyan címekre menjen el, amik visszahozzák az árukat, Egyébként ezektől a nagyon alacsony számadatoktól mindig így, mikor, mikor erről beszélünk, kicsit fölértékelem azt a három-négy hallgatónkat, aki hallgat, hogyha ha összeveted azzal, hogy egy ilyen könyvet hányan olvasnak el. Nagyon... Igen, mi de második hallgatónk elolvasná egy tipikus magyar könyvet? <síl> <síl> <síl> <síl> nagyon, én, én nehéz ez talag, mert én attól félek, hogyha önmagát fenntartható könyvek jelennének meg, akkor én, a könyveimnek, amiket olvasok, annak a, a fele nem jelenne meg. És, és, és nem tudok annyi nyelven, mint a hány nyelvről fordítják ezeket magyarra. Tehát, hogy mindenképpen olvasás veszteséggel járnak. Ha pedig... De... De, de egy csomó idegen nyelvű cuccot lefordítanak angolra, tehát van, van egy ilyen működő, nagy, gigantikus piac, amit, amit itt oldalról mi is láthatunk és vásárolhatunk náluk. Viszont uh, például kapásban a magyar könyv <gül> nem jönne meg. Hát apróság. Én nem tudják, kéne kezdeni keresni modelleket amúgy. Aha. Tehát, hogy azon túl, hogy, hogy számomra szinte teljesen elfogadhatatlan módon ismét állami szabályozásért sírnak. <gül> Ahelyett, akár ki is lehet találni valamit, és itt az a valami, ez egy nagyon tág dolog persze. Hát ugye a terjesztés az már ki van találva így monapsággal az e-book. Tehát in inkább a marketing oldalról a, a, megtalálni a, a, a vásárlót, meg az olvasót, de tehát nem, nem kéne nagyon, ha nem tart el egy papír alapú ökoszisztémát ugye az a tartalom, akkor nem kéne azzal feszülni, hanem és lesz. van egy olyan fele ennek persze, hogy az eta azt még nem tudták itthon eladni, az Istennek se. Aha. De legalábbis úgy viselkedik mindenki, mint hogy érdeketlen az egészben. Vagy a legjobb esetben is mondjuk nem érdekelni, és így csendesen nézik a parton arról, hogy döglődik. Aha. Nem tudom, ki nyírtak egészen pontosan az ETA. A nyilván az európai, a Vincent kommentek között lenyomd 27 27% áfán kezdve, uh -huh egészen odáig, hogy az egész utcára, hogy van. De lehet, Oda. hogy így, így visszakének térni így a kezdetekhez, hogy ilyen vásárlói klubok, a hónapkönyve, amit valami kurátor kiválaszt, és akkor arra előfizet olcsón az ember, tehát így igazából kialakítani valamilyen csatornát, hogy, hogy, hogy lehessen legalább, mit tudom én, ezt az évi 12 fontosabb, legjobb magyar könyvet, minél nagyobb tömegeknek eljuttatni, aztán a többi majd kialakul. Most ezzel én elteveznék a következő témához. Még van egy, egy gyors a... mondatom nekem, viszont addig szabad. Csak mondjam, a magyar könyviparban, hogy érzi magát a, a magyar vásárló. Szombat reggel nekiültem a könyvudvarnak, és rendeltem magamnak egy könyvet és többek között azt fedeztem fel, egyrészt van galaktika egészen sokszem 350 forintért. A másik pedig, hogy ezek a kolozsi krimik, amiket így tulajdonképpen szerettem, tehát így egy délután jó volt, és azt hiszem, hogy 2000 forint iratták őket ebben, az most 290 forint a van papírban. Tehát az is hülye egyébként, aki könyvet vesz. <gül> okay. Szóval, hogy most ez a 15 megint kijöttek, hogy mik jelennek meg a könyvfesztiválra. Ugye most ez a könyvfesztivál elég uh, uh, pörgeti a, a könyvkereskedést Magyarországon, meg ugye a könyvét, meg a karácsony, és uh, tök a könyvek szerepelnek a listán, meg, meg kevésbé számúra kevésbé érdekesek, tehát uh, uh, uh, emlékszem rá, hogy minden egyes alkalommal, amikor vagy az SF maga most jelen esetben a fantazmó oldalán szerepel ez a lista, hogy, hogy mik lesznek a aktuális uh, időszak uh, friss könyves megjelenései uh, science fiction, fantasy, tehát spekulatív fikció területén, akkor egyrészt egy államcsorog, másrészt azt mondom, de ki fog, ki fog ennyi könyvet megvenni, hát uh, még a könyvmoyok sem veszik meg, csak a tizedét ezeknek, tehát kettőt-hármat kiválasztanak, és, uh, és látjuk, hogy hány könyv maj van. Tehát itt van például egy egy, egy, egy Nagyszerű könyv, mondjuk nem olvastam még el, tehát nem tudom, hogy miért itt dicsérem fel, csak azért, mert elfogott vagyok a szerzőkkel, a Város, ami kijött valamikor 20-30 éve, vagy a tudja hány éve, és viszonylag ritka. Most kiadják a... újra. Jó, se itt a szövegben nem szerepel uh, az, hogy esetleg ez uh, nagyobb-hosszabb ágatlan verzió, vagy, vagy, vagy, vagy mi, uh, Hányan fogják megvenni még egyszer a Kárhozott Város, hogyha, hogyha a Total ugyanazt adják ki, mint olyan megjelent, és pár szerencsésnek már a birtokában van, és van. nem tudom hány szerencsétlen, aki meg majd most fogja pótolni. Tehát. De várja, várja, várja, várja, várja, várja, várja. A Kárhozott Várost kiadta 2002-ben a könyvklub, még bebukás előtt. Van. Dömpingára nyomták ki 290-ben hasonló forintok a végén. De szerintem vatáral is 500 forintért meg lehet szerezni, nincs az Isten, hogy nem. Hát ezt mondom, hogy ezért nem értem, tehát aki megszerezte már, az most uh, tehát itt, ezen, a, ezen a linken nem látom, hogy miért kellett még egyszer kiadni. Lehet, hogyha tovább mennénk, akkor kiderülne, hogy mert, uh, mert uh, akkor 2000, tehát, hogy egy régi verziója jelent meg, és, és kell egy új fordítás. De én ezt nem látom, hogy vannak annyira bibliofil uh, science fiction rajongók, hogy megveszik a Sztrugackioknak a második szkározott városát, is, hogy mindegyik meg legyen. Szóval uh, mindegy, hát és ez pedig egy jó könyv, tehát, hogy, vagy legalábbis azt feltételezem, hogy, hogy egy jól sikerült darab. Egyébként nekem megvan ez a, az a, a könyvklubos, tehát... Én most most a polcról, be az évszámot. <gül> biztos, hogy nem, nem fog megvenni. De, tehát, hogy furcsa, furcsa dolgok ezek. Jó, Elder Scrolls. Na mindegy, nem menjünk bele, de, de, de csak ebben a kis kultúrában, amit talán egy kicsivel jobban követünk, abban is felvetődnek ezek a kérdések. Ki a dolgok, akiknek pedig érzékenyebbnek. tippelem őket. Ők is lazán belecsatnak dolgokba. Az Ades valószínűleg egyébként. Igen. Pont. Igen. És milyen jó játékok vannak belőle. No de. <gül> nem ne menjünk bele. Ó mert... oh, de durva volt ez. Menjünk oh, bele. De durva. Megnéztem a listát és igazából azért furcsa ez. Találtam majd négy könyvet, amit de nem lényegesen többet. És, és, és ragadjuk meg az alkalmat, hogy ne fent megint az Axel Oké. Okay. Okay. Nehogy, nehogy. Menjünk meg töl. az Assassin's Creed uh, el, Megyünk tovább. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Megyünk Megyünk tovább. És tovább. a hugóval, Megyünk azért, mert uh, történés van. balás nem az adásban levő balásra, minket hallgató balás hívta fel a figyelmünket, arra köszönjük szépen, hogy egy Voxday nevű csávót most beszavaztak, hosszú novella novellet, mindig meghatok ennél a kategóriánál, kategóriában a Hugo díjra idén, aki szabadságharcot vív John Scalzi ellen, és éppen éppen gyilkolázták egymást az interneten és kommentekben és blogposztokban a meg Twitteren. Azok az emberek, akik, akik fel vannak háborodva, hogy, hogy sikerült meghekelni a Hugo ajánló és azok, akik nagyon jól szórakoznak ezen az egészen. Úgyhogy ingyen karnevál kétpálcás ekönyvekkel és, és nagyon hosszú Hugo Waters pakettel, majd egyszer csak a végén. Igen, egyébként én nekem kettő csalódás volt itt a listában. Az egyik, hogy hogy még egyiket se olvastam, mert azért mindig szokott valami egy-egy lenni, amit már magunk is felfedeztünk és beszélünk róla, nem? Igen, igen, igen, igen. Nem is néztem a teljes listát egyébként még idén. A másik meg, hogy mindig szokott lenni vagy egy ilyen novella vagy ez a novellett kategória a Asimov újságomból, amit, amit mindig megszoktam, és akkor örömmel lapozom föl és most nincs, nincs ilyen. Úgyhogy, és akkor még ott van a kihívás, amit te is, te is mondtál, hogy a, a egyrészt a, a Larry Correa e, egyik kedvelt írótól van egy, valaminek a harmadik része a legjobb regénybe. Van alatta egy durvább egyébként, hogy a, a teljes időkereke, nem is tudom hány a logiát, sikerült a legjobb regény alá beszavazni. Tehát, hogyha most nem adják rohadt sokért majd a Hugo Wolter szpeketet, akkor megint érdemes megvenni, hiszen egy teljes könyvszázat jár. Viszont egyszerűen reménytelen, hogy ezt a, a trilógiát elolvassam ugye a meg hát az, az abszolút no way, hogy a Will of Time-ot ezért el fogom olvasni, úgyhogy most nem tudok teljes képet alkotni így a regény kategóriában. Igen, ami még meglepő egy picit, hogy a John W. Campbell award, ami a legjobb írónak szokott járni, ott most van hihetetlen ismeretlen arcok vannak. A Veszli csúnak már hallottam a nevét, és akkor ennyi. Pedig az szokott lenni az a kategória, ahol így a. Atya Úristenetől már olvastam valamit, az teljesen jó, tehát a miatta megveszük ezt az egészet. Hát, ha a másik négy is izgalmas lesz. Na most azért itt nem járunk. Na hát... Aj, izgalmas minden esetre. Szóval azért nyilván a, a, a többi, többi regényt legalább is azt kifogom próbálni. Meg lehet, hogy akkor úgy csalok, hogy ebből a larry sorozat, sorozatból az elsőt elolvasom. És, és, és, és viszont a uh, Breast Graphic Story kategóriában bent van a szagának a második második. Uh, trade-je, trade, trade paperback-je, ahogy nézem, illetve a Randall munro az XKCD rajzolójának képregénye. Hmm. Ö, itt akár izgalmas lehet, de lassan, mint hogyha elkezdene beszivárogni ö, tényleg a kortás popkult a hugóra, amelyek rahat lassan is csinálja tényleg. <gül> Plusz tele van, tele van nagyon durván, tele van Doctor Húval. Ahová, Ahol eldobsz egy kategóriát. Ja. Telefonfülke van, igen. És akkor, pont a Gabinak lenne egy ilyen jó, jó Ö, átvezető híre, de a háttérben valami mi, valami zavarást igen, érzékelek. Igen, igen, viszont most ezt az átvezető is elmondom a, meg a könyveimet is, és aztán lehet, hogy kicsit eltávoztam, de így legalább én is hallgatóként várom a, a, az mp 3 linket, hogy végre hallgassam. Ez a hazai kencskedéshez visszakanyarodva nagyon kíváncsével tett, és, és ezt blogon olvastam, hogy a Kossuth kiadónak van egy új sorozat, hogy spanyol krimiket jelentett meg, ami azért volt érdekes, mert ugye volt az amerikai angol száz azok viszonylag jól Magyarországra, ha más nem, akkor azok hatására Például Balázs, aki, aki az eredeti területeket pásztázza, és akkor abból szemelgett, vagy pedig a hallgatók, tehát nem feltétlenül a magyar könyvkiadás segítségével. Aztán itt idehozzá beindult a skandináv krimik, és egy csomó terület azért már valamilyen szinten így, ö, ö, téma. és A spanyol krimik az, az eddig nem volt a tervük, az, hogy a spanyol nyelven író szerző krimiait jelenítik meg, és rögtön érdekelt a dolog megvettem két kötetet, Itt nem is megyek bele, hogy mennyire akciósan, annyira akciósan, hogy, hogy olcsóbb volt, mint a, a papír mint az elkiadás. Olcsóbb két... volt, mintha nem vetted volna meg. Igen, igen. igen. A tömeg linket követel. <laughs> Időszakos volt ez az akciós. Mm. És képzeljétek el, hogy kettőt választam ki, megszereztem ezt, ezeket a könyveket, és akkor hogy a hátuljukon. Egy speciális jelenési rendszer dolgozott ki a kiadó. Minden egyes skrűnél. Egy, egy ilyen diagramszerűen egy ilyen. Nem tudom, hogy, hogy mondják ezt megy a minden esetre harmadott tartoként. hogy hogy. Kilenc különböző elemből milyen három jellemző erre a krimire? Ez a kilenc különböző elemből, hogy humor, szerelem, izgalom, oh. tragédia, politika, borzongás, történelem, karant, barátság, és, és akkor ezekből választanak ki hármat, amelyel fogják ebrezni a krimit. Én nekem ebből két, két dolog merült Kérem fel. egy kezdesz hányózacskót? Az, az egyik az, hogy, hogy mi az a szarért. Csak a könyv látható ez, ez a jelölés, amikor én megnéztem, hogy és semmilyen módon nem találtam se a, a multimédia plázás e-könyves felületes, pedig ott, ahol megvásároltam, tehát egy, egy könyvesbóljotnak a webes felületén, és nem kiadottartam hogy a, kiadó tartalmazza, és például akkor látott ezeket a besorolásokat, amikor kezedbe összed a könyvet, ez nagyszerű, tehát haszontalansági érték egy, a haszontalansági érték kettő, az, hogy mi, mi az, hogy barátság? Tehát, hogy gyerekek... Ezeket éregesznek... a paramétereket adták meg a gyártó szoftvernek. Ezt a hogy ezt így kérdezni, Mi a barátság? Hát egy olyan szép érzés. És most elnát, tehát az, hogy hogy... hogy és azért fáj a különösen, mert én sokfajta krimit szoktam olvasni, de nem mindegyik, egyszer, nem mindegyik az, ami a szívem csöcske van, amelyik pedig igen. És, és gondolkodtam, hogy, hogy azokra mi, mi jellemzőek, tehát milyen paramétereket tudnék megadni, ami Megkülönbözteti mondjuk egy, egy megrékötetet, meg mondjuk egy e, e, nezbőkötetet, és nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy megragadhatóak valamilyen módon a különbségek, és amikor az ember keres valamit, akkor, akkor könnyebben talál egy nezbőféle könyvet, vagy egy megréféle. Tehát, hogy mik lennének ezek a paraméterek. Még akkor megkockáztatom, hogy segíteni is, mert pont a krimi az egy iszonyatosan nagy ömlesztett uh, dolog, ugyanúgy, hogy a science fiction-nél fiction már azért próbálnak ilyen olazsánerekkel dolgozni, amelyek szintén baromi nehezen uh, megragadhatóak, és így 3-4 ponttal így lehetne pontosítani, még hogyha az a kiadó szájai a szerinti kiválasztott 3-4 pont, akkor talán közelebb jutnánk, de hogy én az alapján választok a krimit, hogy van-e benne barátság, hát vagy. Szóval sajnos ez nem, nem, tehát, Ó, nem. Az, a, mint a régi vicc, hogy, hogy nem elég, hogy szara kajja, de még kevés is. Uh, tehát, hogy nem elég, hogy szara jelölés, de még hozzá se férek, ez így, ez így különösen negatív. És ezzel én átöveznék van, hogy mit olvastam, mert meglepő módon a spanyol krimik sorozatnak az egyik tagját olvastam ezen a héten, és, és, és ott azt hiszem, hogy ez a három, mert most nincs előttem, az a, a humor, a szerelem és a borzongás volt a könyvre jellemző, méghozzá egy hölgy Kármen Possádász Meghívás gyilkosságra című könyve volt az első delikváns. Azért választottam ezt, mert nem csak maga tehát már a hátolda, vagy már a leírásban is, amit viszont elértem a neten, utalnak arra, hogy Agatha Christie parafrázist, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent uh, uh, újra elemet szed ki a Kriszti művekben, és azokat dolgozza össze, és közben egy ilyen modern krimit írt a hölgy, és ez engem nagyon érdekelt, mert az nagy rajongója, hogy a Kristinek és nagyon jól induló a krimi, egészen élő karakterekkel, egészen Vicces az, hogy tényleg a gyöngyöző Cián nevű hajón játszik a Stori, és, és a könyvek maguk megjelennek. Tehát maguk a Kriszti könyvek szerepelnek a, a szereplők közében. Szituációk visszaidézhetőek különböző Kriszti sztorikra. A stílus azért nagyon minimálisan, mert azért ez valami csodálatos, amit az a legasszony meg amikor még fiatal vagy fiatal asszony alkotott, tehát Kriszti azt nem tudta utánozni a hölgy. És ahogy, ahogy hallottam előre a regényben, egyre jobban foszlottak le ezek a, ezek a dolgok, ezek a matricek, és egy számomra végére egy viszonylag izzetlen sotlan. És nem, nem, nem, nem. szerelem az volt benne. Humortoz ki, találtam, és a, és a végére a borzongás izgalom az teljes mértékben elfogyott, mert nagyjából a közepénél láttam, hogy hogyan össze a kép, és akkor onnantól a főhős, aki egy, én azt gondolom, hogy egy bizonyos típus olvasó rétegnek gyártott karakter, a, a nem klasszikusan csinos és, és önbizalomhiányal küzdő közép, nem középkorban beszélek itt mutaságokat, tehát ilyen velünk korabeli hölgy aki a végén egészen kivirul és, és, és mindenféle hódítások után még révbe is ér. <gül> nem tudom, én örülök, hogy kipróbáltam, de, de nem várom további könyveit a hölgynek. Viszont mellé csaptam akkor az eredeti gyöngyöző Cian tagat a Krisztitől, ami attól függetlenül, hogy se nem a se nem Poirot, nem szerepelben a az, aki valami egészen minimálisan, de terelgeti a nyomozást. Sokkal kellemesebb és feszesebb darabja Krisztinek, ha bár nem a, a legjobbak közé tartozik, de ez egy olyan érzés volt, mint hogyha egy hatalmas torta kellett volna megennem, mert vendégségben vagyok, és az elején nagyon ízlik a végét, pedig csak letúram udvariasságból és utána be tudok dobni egy, egy nagyon jól sütött ö, sorsüteményt, ami elveszi ennek a korzasztó gálygalognak a hatását. Úgy lettem ugye a végére. <gül> valami hát, valami a... ilyen kellett volna, még a cián kapcsán belekeverni a mixba itt. Az minden krimibe ott van. Az egyetlen méreg, aminek az emberek tudják az ízét, szerintem. <gül> keseri mandula illata. <gül> Oké. Okay. Mert talán nem, azt trihénnek, mert az meg nagyon keserű. Annak is tudni, legalábbis. Igen, igény lenne egy édes finom méregre. <gül> <gül> Nagyon. Jó. jó, van a következő, az én vagyok, és még marad a régió, ugye az elmúlt pár epizódban talán így Kína, meg Hongkong, meg, meg a régió elég előtérbe volt, és még most is egy, egy Hongkonggal kapcsolatos könyvet olvastam. Viszont bajban vagyok, az írónak a nevét nem tudom, hogy hogy kell kimondani. Oda tudom, hogy Jason, akkor van egy Y, amit Y-nak kimondunk, de aztán van egy N és G. Szerintem ilyen... Ng. Ng, aha. Mint, mint, az, mint az ingbe van ez a... Istenkém nyelvészet óra még emlékeztem, hogy milyen ennek nek hívott. Ezt az, az, az nem... lehet mondani magában. Aha. Szóval ennek a ng -nek a könyvét olvastam, aminek az a cím, hogy No City for Slow Men és igazából mostan több-többször olvastam, ilyet, hogy egy blogból blognak a bejegyzéseiből meg cikkekből, meg minden másból összeállított idézőjeles könyv ez az alapvetően egy hát újságíró is a figura de inkább ilyen mellékjövedelem neki az újságírás és egyébként ilyen banki alkalmazott és akkor így blogol, meg különböző hongkongi kiadványoknak különböző mellékleteiben tűnik fel a fickó, és ettől függetlenül lehetne nagyon jó könyv is. Én azt mondom, hogy ez egy oké okay könyv annak, aki jobban meg akar ismerni a várost. Nagyon szépen össze van állítva egy csomó dolog a, a mit tudom én, a cselédekkel kapcsolatban, meg az étkezési szokásokkal, meg az utazási szokásokkal, meg ugye a szemléletmóddal kapcsolatban én valamiért egy olyan várakozással mentem bele a könyvbe, hogy, hogy ez valamilyen érdekes és vicces dolog is lesz, és így a, a humor ez majdnem teljesen hiányzik bőle. és szerintem az ilyen fajta témából, ahol mit tudom, egy kultúrát akar bemutatni az ember, meg az emberek furcsaságait azt nagyon fel tudja dobni egy, egy, egy pici humor, ez pedig egy, egy nagyon komoly figura, nem tudom lehet, hogy ez is egy jellemző a helyiekre és akkor ezért hasznos volt elolvasni minden esetre többet tudok a könyvelolvasása olvasása utána a helyszínről, például tudom, hogy, hogy nem szabad zöld sapkát oldani, mert az a kínai mondás szerint, akinek zöld sapkája van, azt, azt megcsalják tehát ilyen nagyon praktikus tanácsok vannak benne, meg meg érdekes szemléletmód, de mint könyv, hát nem volt nagy szám, szerintem. Mást írt ez a figura egyébként, vagy ez... Volt egy, már egy, egy, egy ilyen cikk, cikk és blokk gyűjtemény, és ez a második. Lehet, hogy az elsőhöz vissza kéne menni, mert abban volt így a, a veleje. Uh -huh. Vagy megvárni a harmadikat, és meg a metanósztorit mesélni, mert egy sztori az egyébként hogy mindent feldob. Aha, abszolút. Így van story vagy humor, vagy mind a kettő. Hú, hát én sem story könyvet hoztam egyébként, mert nekem meg Florian Illings, uh, akármi, egy német vagy osztrák a csávó, és valamelyik nagy aukciós háznak a, a kurátora. Neki a 1913, az évszázad nyara című könyvét olvastam, nagyjából két és fél nap búszozása alatt, és akkor ezzel nem sok mindent elmondtam a könyvről, Nem búszozok ilyen annyira durvásokat. Ez az ez európai művészeknek, meg főleg egyébként a, a, a német-osztrák művészeknek a 2013 ról szól. Valahol januárban, véget érünk decemberben persze, hogy az év véget ér. Közben vannak szállak, amik folyamatosan tartanak, például, hogy januárban ellopják a Louvre-ból a Monalizát, és egészen decemberig nem kerül meg egy éven keresztül keresi fél Európa. Vagy az, hogy az aktuális mecénás és is mecénás nőkkel kik együtt, hová mennek nyaralni, kinél alapítanak meg Neuroszténiát, hová vonul vissza Thomas Mann, milyen a Thomas Mann nagybácsijának a reakciója arra, hogy hát tulajdonképpen kiszerkesztették őt a Budenbrok házban. Mennyire ideges már Freud, amikor jön a a pszichoanalitikusok nagy kongresszusa hmm. és, és készül elő a szakítás Junggal és, és Atya Úristen meg lesz-e egyébként az az gyilkosság, amiről Freudnak a legújabb elmélet szól. Hol festenek? Ki őket éppen fent? Kik haragudnak meg egymásra az év végén? És mindez úgy működik, hogy igazából ezek a tények ezek nem függnek egymással össze. A könyv, hogyha a struktúráját nézzük, akkor teljesen olyan, mint egy egy Wikipédia évszámoldal. Hmm. Rövid szövegek, kivel mi történik, helyenként az olyan dolgok, amiknek amik tényleg semmihez nem kapcsolódnak. Akik csak azért vannak belerakva, hogy, hogy egyszer halljunk róla. Mit tudom, júliusban megszöldik Eva Braun. Úgy, hogy közben Hitler 24 éves is akvarelleket fest Bécsbe, és egyszer csak átmegy a hadsereg, vagy a toborzás előműntjenbe. Én te mondjuk a, a... nagyon szeretem a Wikipédián ezeket a dolgokat megtalálni, úgyhogy ez a te könyved akkor Aha. mert hogy am amúgy meg letehetetlen és közben tudom, felbomlik a, a Blauer Eiter művészcsoport vagy a Dibruche amik sokkal fontosabbak és amik majd el fognak tartani darabünk, feltalálódik a modern művészet és közben ékelve meg ezek kis életszerű dolgok őrületesen jó olvasni, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy egy őrületesen jó könyv, mert hogy, mert hogy kéne a 14, kéne a 13, kéne, hogy az egész valami struktúrája legyen. Uh -huh. Viszont Ez... akkor hagyd szúrják be én is egy, egy kapcsolódó ajánlást, az egy podcast, illetve rádióműsor, az a cím, hogy Writers Almanak, és a múlt epizódban pont ezt a kélor nevű, Kerizon Kélor nevű rádió személyiség per író figurát ajánlottam. Ez neki ilyen napi, napi podcastja, ilyen öt perces, és mindig valamilyen érdekes trivia van, ilyen Wikipedia szerű dolog, de, de mivel ez egy szenzációs a jó író, mindig van benne karakter, és, sztori, és humor, hm? és öt percbe sűrítve, és utána elmond egy verset, valami fantasztikusan már így küldtem nektek is, ilyen macskákról szóló nagyon jó verset. És uh, arra jöttem rá, hogy ennél jobb dolog elalvás előtt nincs a világon. Jó, ez, ez a második legjobb dolog elalvás előtt kiigazítom magam. <gül> Mindenkinek <gül> tudom javasolni. 5 perc, és utána alvás van. Aha. Hú, tehát, hogyha ez tényleg így megy, akkor lehet, hogy beteszem a gyerekeknek. Próbáld de... meg olyan a hangja a fiszkóna. A másik, hogy nekem is eszembe jutott egy-két dolog erről a, a könyvről. Egy kérdés most, le, mivel, hogy egy kicsit el kellett távolodnom a nélent a filmagatótól, lehet, hogy lemaradtam, hogy megvan, hogy miért pont ezt az évet választotta a szerző? Nincsen. Tulajdonképpen van egy olyan állítás ö, benne de azt mondom, hogy a szövegszerűen sincsen megfogalmazva, hogy hogy ez az évszázadnak a nyara, ez volt a fontos akkor, ezt Aha. lőtte ő ki magának. Ez volt az év, amikor Hitler elsétlatott Stalin mellett egy Bécsi parkban, és nem tudjuk, hogy találkoztak-e, és későbbi történtük, soha nem, többé nem találkoztak, az egészen biztos viszont. Ö, és így. Hát tehát, hogy... Volt egy esemény, ami neki nagyon fontos volt, és akkor körbenézett, hogy mi volt még akkor. Nem, de egy csomó minden történt ekkor, hát mondom, a, a Blauereiter, a, a Brücke, a... Az, az első amerikai nagy expresszionista kiállítás, amikor bevitték ott az európai, mű, európai művészet, egy raklap dolog volt, ekkor rakta fel Duchamp azt a bicikligereket arra, hokedlire, uh -huh. ami az Vélyes, első. Akkor, hogy honnan kezdte el a szerző, tehát miért választotta ezt az évet, de akkor nyilván feltűnt neki valamiféle minta, hogy ez is 1910. Na nem, mindegy, érdekes, tehát maga a születése is ennek a könyvnek a másik, az meg persze teljesen más, de mégis hasonló az az Emberiség egy perce, ami a, a Stanislaw Lemnek a könyve, ami ugye csinált ilyen vicceket, hogy írt olyan ö, ismertetőket könyvekről, amelyeknek csak az ismertető létezik a könyv, nem? <hül> és ez az egyik a, ebből egy egész könyvet jelenített, meg, és kiadtak, de az Emberiség egy perce az egyik ilyen, ez talán külön jelen meg, hogy mi történik egy perc alatt, és, és az is, nagyon <hül> jó. Ezek jók, és ez, ez pont az a műfaj, ami bármiben jól leszkéltet rádióban, tévében klasszikus elindul valahonnan, és akkor mi történik, akkor Ö, ezt tudom szeretni az ilyeneket. És van egyébként még egy rossz könyvem nekem erre a mai napra, de én azt mondom, hogy hagyjuk a fenében róla jövő héten, ez egy túl jó adás volt az, hogy elcseszem a végét. Okay. Jaj, de jó. Akkor köszönjük okay. a hallgatóknak, hogy meghallgatta Igen, szervusztok, kedves hallgatók! kellemes és húszévet a piros tájással. Hello. Oh, oh. oh, oh. Sziasztok.